Elas kord talumes künka peal, võib olla täna tema, elab veel seal Elas kord talumes künka peal, võib olla täna tema, elab veel seal kord vana Urat oma juurde astus münda Oli peas, käed oli taskus Vanakurat tema juurde astus Müts oli peas, käed oli taskus Küsis, kui palju on ravas sinul siin Ühesid endaga kaasama viin Küsis, kui palju on ravas sinul siin Ühesid endaga kaasama viin Ära sina poega mult ära võta Koidust koidunit tööd teha mütta, väärasina poega mult ära võtta Tema koidust koidunit tööd teha, mütta Siis võtan eide sinult kaasama, maa, panen pojat põrgus praadima Siis võtan eide sinult kaasama, maa, panen pojat põrgus praadima Urat oli üsna õnneli, sest teid oli Kuraat oli üsna õnneli, sest ei oli üpris ümari. Varsti aga tema puhkama pidi istus, känule ja pühkis higi. Varsti aga tema puhkama pidi istus, känule ja pühkis higi. Kui siis põrgusse jõudis ta, käisks kõistel, kes südata. Kui siis põrgusse jõudis ta, käes, poistel lõkkes südata. Eita ka võttis, poistel nahad kuumaks kütis. Eita võttis!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 Hommikul kui päike tõusis, kura tielle tallu jõudis, hommikul kui päike tõusis, kura tielle tallu jõudis, võtta oma aiteda pole minul vaja. Põõrasse nõid, pahem pidi minu maja, võta oma eit, pole minul vaja, põõrasse nõid, pahem pidi minu maja. Küll on elu aeg kuradiks maaga, põrgut sain tunda sinu eidega, küll on elu aeg kuradiks maaga, põrgut sain tunda sinu eidega. Küll naised on kavala, nemad põrguski väljad tulevad, küll nend naised on kavala, nemad põrguski väljad tulevad.